Oihartzungo udalaren tartea, Oihartzungo udalak badestua. Bueno, gaurkoan oiartuzungo udarren tartean, e, Argazkiz e, Blai e, hartuko dugu izpide, beste urte betez e, oiartuzun gudalak, antolatu du, Argazki lehiak eta bat. Eta gurean da gazte informazio bulegoko kideak, Garbine, Lujamio, ke Garbine. Kexegunon. Bueno, Argazkiz Blai, ilugarren edizio, kerre ez baina go, zein moz gondia aurreko bilek? Eh, osondo, bueno, eh, laugarrena daia. Ah, ya, laugarrena gen, bai. bai. Laugarrena. Lengu urtean ez genuenin peor se bat eginun, murrizketak eta etzigun ematen eta bueno, pizkatzen dugu, no? baina aurten berri z hartu dugu, aldaketa batzuk emanta leiaketai. Eta bueno, xa, polik, osea, badezko ki badijo aurrea. Bueno, asko hasotz zuten o eh, a ber algazkiak badozte 60 ta asko, 70-ko ondik ez diristen, baina 78 ola usto ba dela ya. Mino, bueno, azkeneko hastian, eba marregunetan, normalian beste iru edizioetan haitu dugu orduan asten dira, zeh, jendia. Bai, izena eman asko do, baina guen dikan beharien argazkiak iloga, be. uh -huh. beti azkeneko badaude olako talde bat, beti azkeneko momentura txokitzen duna, eta, haber. Igual, izango da, bueno, azkeneko, edo, haber, obia atetzen duten, ba, ez? Eh, zenbat argazki jo ditzake bakoitzak? 3, 3. Bakotzak bai. Orduan igual azkeneko momentu arte, bueno, unena, igual azkeneko egunin aterako dula ta bai. hurrentzai. Bai hortaz e, gain, bueno, pentsatzen, e, igual Navarituko zen utela e, lehenengo ediziotik gaina arte ba, teknologia berrian erabilerakinta, eh, dela, es, argazkilaritzakota zaletasun gehiodola, ro jendi gehi bat ezula. Bai, eh, guk nabarit da ediziotikan edizioa parte hartziare bai hondituz guten dela. Hasiera batean no alde maila makarrikan izan zen, eta hirugarren edizioa ja ireki genon Gipuzkoa mailara, orduan ja bai nabaritu genon igoera dexentia izan mm -hmm. zela, eta bide batez dena online nola egiten den lehiaketa parte hartzia, baitare bildiuna izenez, ba, gaztiak eta ba, blog batea edo aplikazio batea registratzia, mm -hmm. baina bueno ez dakatein jongo arazoekan, ursa olako zei kaniteko, eta ba, ordenagalduak mm -hmm. einta primeran moldatzen dira. Bueno, esango dugu azaruan batian hasi zela e, lehiaketa edo gano? Mm -hmm. eh argazkiak geiotzeko aukera 2010 arte. Bai. No? Beraz, azkeneko hastia. aipatuzu, bueno, eh aldaketak egondula geienbat eh kas eh casetaritzen iberez berrun. E, kategoria aldaketak mm -hmm. egondudia, ez? Bai, eh kategoria bat kendu indugu eh 12 urte arteko ana. Bueno, azkenian, osea, murrisketa batzuken bergen ditun eta osea, zeozekendu invertzen. Orduan E guia izan baita diren kategoria jende gutxina parte hartzen zuen kategoria eta bueno, beste arrazoi batzuk eta pizkat ebaluatuta leiaketan nola joetzen zen, bueno, berabaki genu noikentzia. Bestiak berdin mantendu tugu, 12-17 kategoria bat eta bestia 18 hogeita betzi Eh e, premioak ere bai berdin mantendu tugu eta beste gauzare bai duguna da, ba, beste urtetan, bai Berrogei bat, argazkikin edo iten erakusketa bat jartzen zen. Horten ba, bueno, bestemodu bat egin edo ez da erakusketa bat jarriko. Ez azken nian bueno, pues, argazki horiek imprimatzen eta imprimatzen dira tamaino originalian. Osa, argazkiak eskatzen duen guztiakin bueno, sortan pues, ebait diru dirudeixen teguten zigun. Ta, bueno, mm -hmm. bueno e, Gaia. Zein da Gaia? Gaia Libria da. Bakoitzak mm -hmm. koitzak nahi duna nara argazkiak iotzen txu animaliak, paisajiak asko, retratuak ebai. Mm. Sa, oso irikila da. Balak azuzukola aurreko ediziozatik eta baten bat e, buruan geatu zaizun argazkean bat, ola? E, bai asko. Asko, asko, asko bai. Osa, naharitzen da, jendiak, argazkiak oso oso politiak atatzen txu. E, teknika oso oso nakin. Eta argazki batzu bat daude, bai, osa, betirako gelditu iten zaizkizunak ez? E, Lengo urtian, adibidez bat bat, Justo ikusten zen e, bonbila bat lertzeko momentua. Mm -hmm. da, eske, bai Daude batzuk oso ez dela emlande, ahi bitu zeinu labar politia eta argazkia. Oieke bai oso politia dira, baina beste batzuk landuak dira. Mm -hmm. Bueno, beraz, esan eh, dezakegu herrian badila argazkin munduan eh, artista, ez da? Bai, bai, bai, asko ganea. Mm -hmm. Batzuk zaunak dira, baina beste batzuk mm -hmm. atzetik heldu dina poliki poliki, espero dugu egunen bat dineo egin unitzia bat akatelako meritua. Hortaz gain e, argazkiak eh bueno, ezaugarri batzuk bete bertuzte eh iotzeko edo zein dira ezaugarri Bai, eh begaien izaten da e, aplikazioak eskatzen delako, eh izatendea pisu minimoa ba bosteun, e, kilobaiteko izatea eta maximoa 3 megakoa. Ordun, baino da aplikazioak eskatzen delako, ez guri interesatzen digulako tamaino hiek itzia e, bestela ez duk argatzen. Baino normalian, eh argazki kamara estandarrakin nateatakoak inoiztez dute problemikan eukitzen. E, hortaz gaimu nahi aipatu dugu leno, teknologia, iberriak eta zera fotoexopata oso modan daude, baina montajiak ez tira. Ez, ez tira hon hartzen. Ez, argazkila... A ber, poseleda fontan montajea... O sea, prestatu argazkila ateratzeko, nisan... leno esan dutena ez, ba, e, bombila lertzeko momenta zu poseluzu argazkila, edo naizuna bilatu hoi poseluzu lan du prestatu, baina huk egon behin argazkila ateratakoan ez zindezu Es en uh -huh. modifikatu. Uh -huh. Ordon bombilan argazki hortan zenba bombila alertu ote zituen, oi, arako, ez? Auzkorrek emango. Bueno, eh, enchanto, eh, verdad, hortako. Hemen ainaz webunean argazkiak ikusten ostras, eh? Argazki nahiko artistikoak eta jeniak, eh, io ditzu, eh? Bai, bai, bai. So, argazki politxak Eta, bueno, epaimai talde bat, eh? E, Baza dudete, ero ez dakitzu partezan, edo zu gehiago koordinatzaile lebezela gara ne? Ba, nik koordinatza le, nik bakarri... eskargazki guztia guztia guztatzen dugu, hor du nik ez eta hortako eragiltzen dugu, jendea badakina, argazkilaritza munduan aditxuak dienak, behaiek ikusten dute, eta, bueno, egei asan, jo, e, balorazioa iteko juntatzen ganegun nian, gozada, behaiek entzutia ez, porque hasten niat, itz-teknikuak eta eragiltzen eta nik ez dutu lertzen. Nei argazkia politxea iruditzen hau minio, behaiek atetzen jote mm -hmm. argazkiai jugo asko. Ba, joi da. Bye. Bye. Bueno, eh, sariliak aipatuko txugu, lehiak eta guztiak da, da katalako sariliak. Mm -hmm. Eta ze sariliak? Ba, nerabien eh, kategorian, amabia, amazazpigurtea hartekutan, lehenengo antzako irureun euro, bigarrenantzako antzako ondaberroi eta mar, eta irugarren antzako Mm -hmm. Eta emezortzi hogeita betzi harteko kategorian gaztiantzat, lendabitziko sari jan seireun euro, e, bigarrenian irureun eta irugarrenak berreun euro. Mm -hmm. Mm -hmm. Bitu, sari potoluak dira, eh? argazkilaritza gustatzen mazik eta abileidazia eukiezkio. E, Parte hartu nahi dunak, esan dugu guen diken bete falta dela, parte hartzeko zean, e, Noa edo Biali Bertiur o Noa Ijo Bertiur? Ijo e, Bertiur argazkileak e, guz gune batea, irubebikoitz, gazteoiartsun.net, e, barra argazkiak blogian, horri uh -huh. berdunada da registratu izena eman, eta ja behin izena ematen dunean, Jabeak iotzen txuk, argatzen txuk, e, ordenadoria iotzen txuzun bezala xe, Iru argazki, Gaiotzen dira egunea, ja, denan biztan gelitzen da, eta jazta, aurten ez dute ezer gehioin behu. Mm -hmm. Orduan ez dute problemika neukiko, e, oitxuta gaude egunerokoan olakoak itxea, Facebook adilata ez dela eta zea, mm -hmm. orduan errexerrex itxiko mugunez. Bai. Mm -hmm. Bueno, esan e, berdugu, e, gio, argazki guztiakin erakusketa bat ikendela ez? Bai, aurten denakin denakin ez du ingo, bai mantentzen duguna da, bai hilabete batian edo, buegunean eongo dira argazki guztiak e, erakusgai, Gero ja Saribanaketa inda ondoren gelitzenia bakarrikan e, irabazlian argazkiak, mm -hmm. baino bueno, eta Saribanaketarako bueno, zeoze prentsatuko dugu argazkiak eongo dira, o sea, azkenian Vai. bueno, que os argazkiak ja utako, Saribanaketan argazkiak eoni mer dute, baino ez beste urteetan bezala. Mm -hmm. Beste vuelta pare bat emango iago mm -hmm. ta aurten diferente. E, presentzia hori eduki gutu, ordun eh, argazkiak Saribanaketan noiz izango da? Sari banak eta pentsatuak agu abenduako gaita zeirako. Sanizte mm -hmm. ban eguna dela aprobetsatuz, gabonan partian, irabazlian ikustu sari ja oso ondo torriko jola. Hoi da, olentzerokin batea <risa> atorko da ordu. Hoi da, hoi da, <risa> eta ber. Zagitzeo ze gehiago esateko takazu, no? Bueno, gugura alnetikan eh, martxan politxan di juar gazkilean lehiaketa, baina nera bian talia inaiago pixka gehiago animatu, oi guandikan pixka argazki gutxi jamar daude eta gure ustez beintza, saria politiagia ez diote haolako sakrifizikan, suposatzen mm -hmm. parte hartzia eta animatzia dutela. Mm -hmm. Ba, nire da tiktik, Ilarizaz, eh, e... Eh. ba, hortxe da ialdia Garbinek eh, animatzeko eta berezikik gazte hori, nera beha hori. E, igual, buruan beste gauza zeak gehiokiko juzte eta temboek ez zutartuko olako argazkideak atentzeko. Ola, ola izango da, inoaskotan, Se, ez, da, ez da, izan berola la espektakularra, eh? Da. Originala izateak bai bere balioa badu eta oire bai baloratzen da, mm. oseak... Ke... Ba, Garbine Lujan bio esker gasko, gaur guri anizateatik, xe eta sun gehiago emateatik anhar eta hone buruz eta emango dugu, irabazlien berri. Aiz, eskerrik asko. Esker, bai, bai. Aiz, bai. Ederra zen borro kalurri nian, lepo gohan zeukan ikurri nian, entzunez azu alka te